Кровозмішуючим злодієм, злочинцем, безбожником предметом справедливого прокляття чесних людей, ти, незважаючи на все, будеш щасливим. Ламетрій Антисенека або міркування про щастя. Чекаєш приходу цієї інфантильної пори року? як ніби безчасове сновидіння, де губляться помисли і люди, розчиняються предмети у сірій та безмежній пилині, самотні вечірні кроки належать невиразним фігурам, що не поспішаючи йдуть в одному напрямку – до спокою. Пізня осінь вона дихає колістю, отрує неї довкілля, вона дихає темрявою, яка приходить біля шостої. Вона моросить дощем, який щодоби падає, не падає, від чого в будинки проникає сирість. Далі глибше, крізь стіни, наче ракові клітини, поглинає тепле повітря, розтікається по кімнатах, охоплюючи меблі, килими, ліжка які стають і вогкі та холодні, поглинає гарячі від пристрасті тіла коханців, яких підкорив непомітний сон, поглинає тривоги важкохворого, який щоночі плаче, дивлячись на місяць. А в сусідній квартирі мрії новонародженого, які змушують посміхатися з морену матір в далекому блакитному безпам'ятстві відпочинку. Пора к волості. Люди не помічають, як дихають в неї, хихикаючи з коміків та телевізору, або ж сперечаючись над прочитаними газетами, або ж тисячі і тисячі інших дрібних, або люди наповнюються кволістю, вони їй належать. Цими думками гріюся під затягнутим сірим паутинням холодним мармуровим небом, яке важко осідає на змокрі будиночки, засмічені, зумурзані волочки, загублені в лабетах темряви, де випадкові й невеселі постаті поволі несуть додому, тому і клопоти. Виходиш на широкий проспект, його пустка несподівано б'є по обличчю протягом свіжої кволості за рогу старої каплиці. Навіть самотній автомобіль, який відніється далеко спереду, в нетрищах густого туману видається втомленим, а два його ледве зрими хока наготять, наче нічні поплавки на чорні поверхні води. Раптовий сильний порив дощу змушує щільніше втягнути голову в плечі, кволість покидає думки, наче страх вояків – які дочекалися рітівного світанку після кошмарного нічного бою. Згадуєш про улюблену звичку корити в дощ, бо тоді дим цигарки ніби стає бадьорим. Щоправда, ти цього довго не помічав, але одного липневого дня, дивлячись через розчинене вікно, де теплий і тихий дощ застиг над безлюдним сквером, Уперше зрозумів приємність від живого диму і ніжної прохолоди вечірнього повітря. Виявляєш, як вони разом переплітаються в тілі, а воно збуджено тремтить, кровоносні ріки оживають, наче від нестримної і нудної сплячки. Ліворуч пролітає чорна Волга, накриваючи думки бризками калюжі. Репетуєш, ніби недорізаний на цілу вулицю, шукаєш каміння або чогось важкого, щоби пожбурити в автомобіль, який швидко віддаляється. Матюкаєшся, копаєш ногою паркани, невдовзі, знову повільно, хвилеподібно заспокоїшся, віддаючись в осіння обійми хволості. Через кілька хвилин, наче прозріння, до святого приходить усвідомлення, наскільки ненавидиш усіх недоумкуватих водіїв. Однак ні, в тебе багато гарних знайомих водіїв. Усвідомлюєш, що ненавидиш усі чорні волги на теренах України, Європи.